Ah, mierea buzei tale! Ah, mierea buzei tale am gustat-o, abuzei tale coapte, amorul meu. Zăpada sânului eu am furat-o, de ea mi-am răcorit suflarea eu. Ah, unde ești demonico, curat-o! Ah, unde ești să mor la sânul tău! Ce sunt eu azi, o frunză, o nimică, și îmi pare Că am fost un împărat, Simțirea care sufletul-mi despică E ca și când O lume mi-a furat. Ah, mierea buzei tale, Păsărică, Am nebunit de când O am gustat. Ah, cum nu ești să-ți mistuiesc Viața, să-ți beau Tot sufletul din gura ta, Să-ți sorbi lumina până ce-or fi De gheață, frumoșiți ochi. Să-ți devastezi așa tot ce tu ai frumos. O, mă învață să te ucid cu respirarea mea. Să murim amândoi. La ce trăiesc eu? La ce trăiești tu, pe-a lumii spume? Sărmate inimi închegate în vreme, Sărmane patimi aruncate în lume. Ah, să murim! Nu plânge, nu te teme, Că undeva s-afla al nostru nume. Încet, încet, să ne culcăm în raclă, Încet de pe pământ ne o furișa. O, stinge a privirii tale, faclă, Închide ochii tăi, așa, așa. Ce bine e să dormi adânc în raclă, Să dormi adânc, să nu mai știi ceva. Iubito, vremea în loc să stăie, Să stinge universul întreg în noi, O rază încă, încă o scânteie. Și apoi dispare tot, și apoi, și apoi. Simt încă gândul tău iubit, femeie, și apoi nu vom mai fi nimic, noi doi.